Розділ 57. Гікі. На південно-західному мисі острова Короля Вільяма. 8 вересня 1848 року. Помічник купора Гікі ненавидів королів та королев. Він вважав, що всі вони були паразитами на дупі нації, які лише смоктали з неї кров. Але раптом він збагнув, що сам зовсім не проти бути королем. Його план пройти під вітрами і навеслах весь шлях до табору терору, або й до самого терору, пішов псові під хвіст, коли їхній пінас, вже не такий переповнений, обігнув південно-західний мис острова короля Вільяма і вперся в потужну пакову кригу. Всевущі розводдя чистої води нікуди не вели, або закривалися прямо перед їхнім носом, коли вони намагалися провести човене вздовж берега, який зараз тягнувся на північний схід. Справжня велика вода була далі на захід, але Гікі не міг дозволити собі втратити з виду землю, оскільки ніхто з тих, хто залишався в їхній шлюпці, не знав, як прокладати курс у відкритому морі. Єдиною причиною, з якої Гікі та Ейлмор виявилися такими великодушними, щоб дозволити Джорджові Годжсону йти разом з ними, насправді натуркали молодому лейтенантові бажання приєднатися до них, була та, що цей дурень був навчений, як і всі інші офіцери військово-морського флоту, навігації за розташуванням на небосхилі зірок. Але у перший же день походу, коли вони вийшли з рятувального табору, Гудсон зізнався, що він не може визначити їхніх координат або прокласти по морю курс до терору без секстанта, а єдиний секстант залишився у капітана Крузієн. Однією з причин, яка спонукала Гікі Менсона, Ейлмора та Томпсона повернути назад і виманити Кроз'є та Гуцера на кригу, було бажання якимось чином дістати той бісів Секстант. Але тут вроджена кмітливість Корнеліуса Гікі підвела його. Вони з діки Ейлмором так і не змогли вигадати жодної переконливої причини, з якої їхній іудин-козел Бобі Голдінг міг би попросити Кроз'є взяти із собою на кригу Секстант. Тож вони вирішили вдатися до тортур, щоб змусити цього нікчемного ірландського джентльмена написати записку з вимогою прислати той інструмент з табору. Але, зрештою, побачивши свого мучителя на колінах, Гіки не міг втриматися від бажання одразу його не вбити. Тож, хоча вони й знайшли відкриту воду, молодий Годжсон більше не міг бути корисним для них навіть для того, щоб йти у запрягу і Гікі вирішив позбутися його, стративши швидко і милосердно. Для цієї потреби чудово придався пістоль Крозіє та запасні набої до нього. В перші дні, коли вони повернулися до місця таборування з гуцером та запасом їжі, Гікі дозволив Ейлмору та Томпсону залишити собі дві захоплені рушниці. Сам Гікі мав третю, яку йому дав Крозіє того дня, коли вони покинули рятувальний табір. Але потім вирішив, що краще не тримати в таборі зайвої зброї і наказав Магнусу викинути дробовики в море. Так воно було надійніше. Король Корнелю з Гікі мав пістоль і розпоряджався єдиною рушницею і набоями до неї. А ще до його послуг був Магнус Менсон. Гікі знав, що Ейлмор був слиньком, який свої знання про життя черпав з книжок, а Томпсон п'яним тюхтієм, якому не можна довіряти. Такі речі Гікі відчував на підсвідомому рівні, а ще схоплював завдяки своєму вродженому меткому розуму. Тож, коли десь на третій день вересня підійшов до кінця запас їжі з останків Годжсона, Гікі послав Магнуса оглушити обох матросів, зв'язати їх і притягнути, ледь притомних поставивши перед зібранням дюжини моряків, де Гікі швиденько провів над ними судилище, визнавши обох і Ейлмора і Томпсона, винними в підбурюванні до бунту і змові проти їхнього вожака, а також товаришів по команді, і убив їх вистрілом у потилицю. І щодо всіх жертв, принесених на алтар загального блага, Годжсона, Ейлмура і Томпсона, чортів хірург Гуцер навідріз відмовився виконувати свої обов'язки головного прозектора. Тож за кожну таку відмову командор Гікі був змушений призначити покарання для непокірного корабельного лікаря. Зазнавши трьох таких покарань, Гуцер зараз ледве волочив ноги, коли вони вимушено повернулися на берег. Корнеліус Гікі вірив у талан, свій власний талан, і йому завжди щастило, але коли раптом фортуна відверталася від нього, він завжди був готовий покладатися на власні сили. У цьому випадку, коли вони обігнули великий мис на південно-західному боці острова короля Вільяма то йдучи під вітрилами, коли була змога, то вислуючи з усіх сил, коли розводдя біля самого берега звужувалися і побачили попереду суцільний паковий лід, Гіккі наказав витягти човни на берег, і вони знову повантажили пінас на сани. Йому не треба було нагадувати матросам, як їм пощастило. Тим часом, як моряки Кроз'є майже напевно мертві або конають з голоду в рятувальному таборі чи на паковій кризі протоки на південь від нього, Обранці Гікі вже подолали більше двох третин, а можливо і всі тричверті шляху до табору терору усіх складованих там запасів. Гікі вирішив, що такий достойник, як він, коронований король експедиції Франкліна, не повинен тягнути лямку. Матроси завдяки йому, і тільки йому, зазвичай були і гарно нагодовані, і не могли скаржитися на хвороби чи брак енергії. Тож цю заключну частину подорожі він вирішив сидіти на кормі пінаса, повантаженого на сани, дозволивши дюжині своїх вцілілих підлеглих, крім одного лише кульгавого гуцера, тягнути його через кригу, рінь та сніг, коли вони огинали північний вигін мису. В останні кілька днів Магнус Менсон їхав з ним у пінасі, і не просто тому, що зараз уже всі розуміли, що Магнус був консортом короля, так само, як і великим інквізитором та катом. До бідолашного Менсона повернулися болі в животі. Переважно тому, що Корнеліус Гіккі страшенно боявся усіляких хвороб та інфекцій, Гуцер усе ще залишався живим, хоча й на кульгу. Недуги інших моряків у рятувальному таборі ще раніше, особливо цинга, що супроводжувалася кровотечами, викликали у помічника Купора огиду і жах. Йому був потрібен лікар, який би доглядав за ним, попри те, що він досі не помічав у себе жодних, бодай найменших симптомів хвороби, що так докучала всім іншим. Санна команда Гіккі Морфін, Горден, Браун, Дан, Гіпсом, Сміт, Бест, Джері, Ворк, Сілі Стрікленд Зараз також не виказувала ознак розвитку цинги, бо вони знову харчувалися свіжим або майже свіжим м'ясом. Тільки Гуцер, крім того, що кульгав, виглядав геть хворим. Цей дурень вперто харчувався тільки залишками корабельних сухарів і водою. Гікі знав, що незабаром йому доведеться втрутитися і примусити лікаря перейти на здоровіший антискорбутний раціон. Найпоживнішими м'ясистими частинами людського тіла були стегна, литки й руки та передпліччя, щоб гуцер не помер через власну віслючу впертість. Лікар хай та м'як має краще знатися на таких речах. Черстві корабельні сухарі й вода могли допомогти вижити хіба щурам, якщо не було іншої поживи, але аж ніяк недорослому чоловікові. Щоб не дати Гуцерові померти, Гіккі давно вичистив його лікарську сумку, забравши всі медикаменти, і сам пильнував за ними, дозволяючи Гуцеру давати ліки Магнусу або іншим тільки під своїм пильним наглядом. Він також подбав про те, щоб хірург не мав доступу до ножів, а коли вони пливли в човні, завжди наказував одному зі своїх моряків бути насторожі, слідкуючи, щоб Гуцер не кинувся за борт. Досі лікар не демонстрував ознак того, що наміряється вкоротити собі віку. Біль у животі Магнуса тепер був настільки сильний, що він не тільки їхав у пінасі разом з Гікі впродовж дня, але й не міг спати ночами. Гікі ніколи раніше не помічав, щоб його друг мучився безсонням. Певна річ, причиною цього болю були дві крихітні кульові рани, і Гікі тепер змушував Гуцера щодня їх оглядати. Лікар твердив, що рани були неглибокі, і що жодної інфекції в них не потрапило. Він показував і Гікі, і довірливому Магнусу, який задирав свою сорочку і з тривогою вдивлявся у свій живіт, що м'язова тканина довкола рану все так само рожева і здорова. Тоді чому живіт болить, наполягав Гікі. Це як синець від будь-якого удару, особливо від удару по внутрішніх м'язах, відповідав лікар. «Біль може турбувати кілька тижнів, але він не є небезпечним і в жодному разі не загрожує життю». «А ви можете видалити ті кулі?» – запитав Гіккі. Корнеліус заскімлив Магнус. «Я не хочу, щоб мені відрізали яйця». «Та я маю на увазі пістолетні люби», – сказав Гіккі, погладжуючи величезне передпліччя велетня. «Маленькі кульки, що застрягли у твоєму животі». «Загалом це можливо», – сказав гуцер, «Але краще їх не чіпати. Принаймні, поки ми на марші. Така операція потребуватиме розтину м'язової тканини, яка вже значною мірою загоїлася. Містерові Менсену може знадобитися полежати кілька днів для цілковитого одужання, і завжди і залишатиметься великий ризик сепсису. Якщо ми вирішимо видалити кулі, це буде набагато зручніше зробити в таборі терору, або коли ми повернемося на корабель». У цьому разі пацієнт зможе залишатися в ліжку протягом кількох днів або й на довший час. «Я не хочу, щоб у мене боліло черево», – порбурчав Магнус. «Ну, звісно, що не хочеш», – сказав Гікі, пестячи рукою величезні груди та плечі свого дружка. «Дайте йому морфію, гуцера. Лікар кивнув і відміряв у ложку знеболювальне. Магнус завжди із задоволенням ковтав свою ложку Морфію, після чого вмощувався на носі Пінаса, і блаженно посміхався, сидячи так годину або й більше, перш ніж засинав. Тож цієї п'ятниці у восьмий день вересня у світі короля Гікі все йшло, як належить. Одинадцять його тварин – Морфін, Орен, Браун, Дан, Гібсон, Сміт, Бест, Джері, Ворк, Сілій, Стрікленд – Почувалися добре, на здоров'я не скаржилися і старанно тягнули сани, як і щодня. Магнус майже весь час був щасливим. Він тішився, сидячи на носі човна, мов той офіцер, і споглядаючи місцевість позаду них, яку вони проминали. І в пляшечках було достатньо морфію та витяжки опію, щоб вистачило до їхнього прибуття в табір терору або на власне терор. Гуцер був живий, шкандибав поруч із саньми і доглядав за королем та його консортом. Погода стояла чудова, хоча й трохи похолодало, і не було абсолютно жодних слідів того створіння, яке полювало на них попередніми місяцями. Навіть з їхньою поживною дієтою, маючи достатньо їжі з останків Ейлмора і Томпсона, щоб харчуватися тушкованим м'ясом ще кілька днів, вони виявили, що людський жир горить так само гарно, як китова ворвань, хоча й коротший час і дає менше тепла. Гіккі планував тягнути жереб, якщо їм знадобиться ще одна жертва, перш ніж вони дістануться табору терору. Звісно, вони могли подорожувати і на зменшених пайках, але Корнеліус Гікі знав, що кидання жереба прониже жахом серця його одинадцяти тяглових тварин, а він ще раз утвердить свою владу короля цієї експедиції. Гіккі завжди спав сторожко, але зараз взагалі у півока, поклавши руку на капсульний пістоль і останнє публічне жертвоприношення, після якого Магнусу, ймовірно, доведеться в четверте покарати норовливого Гуцера, зламає останню приховану волю до опору, яка могла залишатися в зрадницьких серцях його тяглових тварин. Загалом ця п'ятниця була чудовим днем з температурою повітря 20 приємних градусів і блакитним небом, яке ставало ще блакитнішим на півночі, куди вони прямували. Тяжкий човен високо стояв на санях, і дерев'яне полоззя шурхотом і скрипом ковзало по кризі Таріні. На носі човна сидів Магнус, який отримав дозу і посміхався обома руками, тримаючись за живіт, і, не собі підніс якийсь нехитрий мотив. Усі вони знали, що до табору терору і могили Джона Ірвінга біля мису Вікторії залишалося менше 30 миль, і вдвоє менше – до могили лейтенанта Леві Сконте на березі. З матросами, які відновили свої сили, тепер вони долали дві або три милі щодня, і змогли б, можливо, і більше, якщо їхній раціон знову покращиться. Саме з цією метою Гікі щойно видар чисту сторінку з одної з багатьох біблій, які Магнус наполіг позбирати і покласти в Пінас, коли вони полишили рятувальний табір. Байдуже, що сумирний ідіот не вмів читати, і зараз розривав цю сторінку на одинадцять рівних смужок паперу. Гікі, звісно, не буде тягти жереб, так само, як і Магнус, і чортів-хірург. Але сьогодні ввечері, коли вони зупиняться, щоб перекусити і попити чаю, Гікі накаже кожному морякові написати своє ім'я або поставити свій підпис на одній зі смужок паперу і приготуватися до самого жеребкування. Потім Гікі дасть Гуцеру передивитися всі смужки і превселюдно підтвердити, що кожен моряк написав своє власне справжнє ім'я або поставив особистий підпис. Потім ці смужки з іменами покладуть у кишеню бушла та короля, і на цьому приготування до урочистої церемонії будуть завершені.